Про машину. Теж брехня. Чареватько споветнів. Він упав на диван і хапав білими губами повітряне, мов риба на суходолі. Яка машина? Це неправда? А ота машина. Вантажна. Водій усе розповів. Узялася блефувати Софія. Ігор чув на власні вуха. Водій нічого не міг розповісти. Він одразу виїхав з міста. Він не міг. От ти й признався. Була й машина, був і водій. Це вже не просто підлість. Це вбивство, череватько. Оцими своїми гидкими руками ти убив мого Арсена. Найкращого, найрозумнішого. Найдобрішого чоловіка у світі. Але тобі мало. Ти загарбав його посаду, його кабінет. Ти їздиш у його машині. Ти і до мене свої ручистка простягаєш. Жених знайшовся. Слину витри. Подивись на себе виродку. Вона кидала йому в обличчя образливі, болючі, наче ляпаси слова. Кидала навмисне, аби дошкульніше допекти. Не просто завдати йому болю, а примусити звиватися, корчитися, мучитися, немов у полум'ї, в хижих пазурах її слів. Подивись на себе, потворо, ти ж гидкий, немов жаба. Скільки б у тебе не було грошей влади, ти ніколи не станеш таким, яким був Арсен. Ти ніколи не досягнеш його висоти. Хіба тебе можна любити? Тебе, потвору, від якої народжуються потвори. Та пропади ти пропадом разом зі своїм палацем. Живи там один із своєю китайською порцеляною. Ти бридкий, бридкий мені своєю пикою, своїми огидними ручиськами. Ти ніколи не торкнешся до мене. Ти зібрався цілувати вуста, які цілував Арсен, хотів пестити моє тіло, ти нікчем. Софія очманіла від шалу, який вона доводила до кипіння власним криком, і втратила пильність. Вона вже не бачила Степана, вона кидала у нього словами, наче брилами, відшукуючи найобразливіші. Хотіла зруйнувати ними усе, що їх єднало, бо після почутого від Ігоря весілля, шлюб, спільне життя з убивцею Арсена стало неможливим. Софія залюбки задушила б череватька, затоптала, роздряпала це ненависне обличчя. Їй хотілося ж бурляти в нього камінням. Але під руками була лише диванна подушка. Степан затулився нею, ховаючи очі від дітких болючих слів. Вони обпікали, наче кислотою. «То я потвора? Виродок?» Повторював він, знічений, унікчемлений, відчуваючи, як тікає поміж пальцями те, що він пестив цілий рік. Вирощував, плекав, заради чого пішов на злочин. Так от що ховалося під маскою ніжності, покірності, вдячності, стільки ненависті, люті. Ну, що ж, вона його погано знає? Не схоче добром, піде силою, як там, любов'ю, гвалтом? «Мертво чи живу? «Гвалтом! Гвалтом!» Степан повернув ключа у замку. Степане, де чого ти зачиняєш двері?» «Зараз побачиш!» Незнайомим голосом вимовив череватько і опустив подушку, якою затуляв обличчя. Софія жахнулася. У перекошеній масці, яка тепер замінила йому лице, не було нічого людського, то я нікчема, я не вартий пальця Кварнацького.